سنا الله وكرمه من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه ولا اله الا الله وحده لا Wassalamualaikum warahmatullahi Pembahasan terakhir kita tentang Nabi Mah yang terancam mendapatkan siksa di kubur, beliau menerangkan bahawa Nabi Mah itu merusak masyarakat, persis seperti sihir. Karena di antara sihir itu Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah Bisa merusak hubungan suami isteri Nah, namimah mempunyai sifat seperti sihir Dengan namimah rusak keharmonisan eh, antara si A dengan si B Dalam masyarakat Disebabkan karena namimah. Kalau saya enggak bilang-bilang bahawa si A itu begini-begini-begini. Si B enggak marah. Si B enggak sakit hati. Berhubung saya bilang. <coughs> si A begini-begini-begini. Si B jadi marah. Jadi emosi. Gara-gara apa? Gara-gara saya. Yang namimah. Maka namimah sangat dibenci. Karena dalam Islam menurut beliau. Uh, apa yang menyebabkan Rusaknya keharmonisan Hubungan antara Sesama muslim dilarang Beliau mencontohkan Nabi melarang Melamar wanita Yang sudah Dilamar oleh laki-laki lain Dan sudah Diyakan Sudah diterima Gitu. Nabi melarang pula Kita membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain dan penjual sudah mengiyakan. Karena ini akan terjadi e, kerusakan, marah, benci. Adapun e, lamaran tersebut belum diterima, belum ada jawaban atau tawaran tersebut belum diiyakan, ini boleh. Mengambil janil dari tiga sahabat Yang melamar, melamar seorang wanita Sekaligus Artinya e, Muawiyah melawar, melamar Abu Jahan melamar e, Usamah bin Zaid melamar e, Si wanita tersebut Belum ada jawaban Ini boleh Tentu tiga sahabat itu Melamar wanita tersebut Tidak bersamaan Dalam hari yang sama menit yang sama detik yang sama tentu tidak ya berarti e, Muawiyah dulu misalnya kemudian disusul Abu Jam, disusul Usama bin Zaid e, ini boleh ya yeah. kalau tidak boleh tentu Nabi tidak akan memberikan jawaban ya yeah. maka lelang e, dalam Islam hukumnya halal Karena kan belum ada jawaban Ya, saya punya barang ini Barang ini langka oh, Jarang ada Ya, Siapa yang mau Menunjuk jari, saya mau Berani berapa? Satu juta Barangkali ada yang lain, berani lebih Saya berani, satu koma lima Ada lagi yang lain Saya berani, dua juta Dan seterusnya, ini boleh Tapi kalau saya sudah bilang Ya, dua juta saya terima. Ya, selesai. Tidak boleh ada yang mengatakan saya berani 3 juta. Ah, enggak boleh. Kalau sudah ada jawaban dari pemilik barang, penjual, maka tidak boleh ada yang menawar lagi. Kalau si wanita itu sudah menerima lamaran, maka tidak boleh ada yang melamar lagi. Ya, ini dibawakan oleh beliau untuk memperkuat e, bahawa hubungan masyarakat kaum muslimin jangan sampai dirusak oleh hal-hal seperti Nabi Imah. Kita lanjutkan. Walahuma alibni Umar. Radiyallahu anhumah. Dan juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari ibnu Umar. Semoga Allah meridui keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa wa Rasuluna sallallahu alaihi wasallam bersabda inna minal bayani la sihran sungguh di antara bayan itu sihir sungguh di antara bayan itu sihir apa yang dimaksud? Mari kita lihat syarah dari beliau. Yes. Apakah seluruh bayan? Bayan itu kan keterangan. Bayan itu ucapan. Saya ngomong seperti ini berarti bayan. Saya ngomong sama warung. Tolong bikinin saya teh manis. Eh ini bayan. Bayan itu menerangkan apa maksud seseorang. Bayan ya. Ketika kita e, Mengeluarkan Maksud dan itu dengan Ucapan, itu bayan Kalau dengan Isyarat, itu bukan ya. Saya bisu misalnya, tidak bisa Ngomong, saya ingin teh manis Kemudian saya memberikan isyarat Ini bukan Mengambil dalil dari firman Allah al-bayan. Allah Allah Ngajarkan kepada manusia al bayan yang dimaksud bahasa lisan, ya. Yeah. Sebab kalau bahasa tubuh ini tidak menyihir. Umumnya yang menyihir bahasa lisan. Nanti akan diterangkan lebih lanjut sihir yang dimaksud seluruhnya apa sebagian, ya. Yeah. Karena min di sini. Bisa berarti lid tab'id. Bisa berarti uh, lil jins. Artinya, dari kalimat ini, bisa dimaknai dua makna. Ya. Kalau min itu lid tab'id, sebagian, maka artinya begini. Sesungguhnya, sebagian dari bayan itu ada yang menyihir, gitu. Kalau min di sini bimana lid tapi kalau min di sini diartikan lil maka artinya sungguh yang namanya bayan itu semuanya adalah sihir. Mana diantara dua makna ini yang akroplis soab yang lebih dekat? Kepada kebenaran Mari kita ikuti uh, Syarah dari beliau Ya yeah. Karena kita bukan ulama Kita bukan mustahid uh, Kita cukup Iktiba dengan seorang ulama Kecuali bagi Tolabatul ilm Yang memang mampu Untuk mentercih Tentu tidak ada larangan Bagi kita yang Bukan siapa-siapa Mengikuti pendapat seorang ulama Jauh lebih selamat Daripada Pendapat kita sendiri Ya yeah. Mari kita lihat Qawluhu Inna minal bayan Ucapan Inna minal bayan Sesungguhnya di antara Bayan atau Sesungguhnya bayan itu Ada dua makna Inna harfu tauki Kebiasaan beliau Diawali Beliau mengawali syarah dengan keterangan bahasa. Nahwu. Inna, ini huruf tauqid. Inna, Anna, uh, Li, Kana, ini harfut tauqid. Huruf penguat. Ya. Diartikan dengan sesungguhnya. Atau sungguh. Barangkali hanya ada hanya ada itu dalam bahasa kita enggak ada yang lain ya sungguh atau sesungguhnya apalagi enggak ada kalau bahasa Arab banyak ya inna anna li ya nanti ada susunan gitu ada qad artinya sungguh semua nah ini kayanya bahasa Arab yunsibul isma wa yarfa'ul khabara yang bisa memansubkan isim Dan memarfukan khabar ya. Jadi kalimat Untuk yang belajar bahasa Allah tentu tahu Itu terdiri dari Fi'il fa'il Kalau jumlah fi'liyah Atau muktada dan khabar Kalau jumlah ismiyah Dalam bahasa Allah Jumlah ada dua Kadang fi'liyah Kadang ismiyah Kadang fi'il dulu kadang isim dulu ya, dalam bahasa kita tidak ada ya, maka diterjemahkan Muhammad datang, ya itu jumlah ismiya kalau filia datang Muhammad, gitu ya, enggak ada istilahnya kan di kita kadang-kadang Muhammad datang, kadang-kadang datang Muhammad, ya Allah berfirman, berfirman Allah tidak ada istilahnya Dalam bahasa Arab ada Ismiya dan Fi'liya, nah, ini ismiya Isim dulu Ya, Terdiri, isimnya disebut Muttada e, Kemudian khabar Ada fi'il, harus ada fa'il Ada Muttada, harus ada Khabar Nah, kalau Ada inna di depannya Maka Muttada hilang Muttada tidak disebut Mubtada lagi. Tapi disebut Isim Inna. Ya. Allahu Akbar. Ya. Ditambah Inna. Allahu Akbar. Allah Mubtada Akbar Khabar. Ditambah Inna. Maka Allah sudah bukan Mubtada lagi. Tapi Isim Inna. Isim Inna. Ya. Nah, inna ini tugasnya memansubkan isim. Jadi isim, uh, om akbar. Kalau ada inna, inna -no -ha. um -no -ha. bukan om lagi. Inna um -no -no -ha. bukan om lagi. Karena isim inna harus mansub. Ya, tugas inna akan memansubkan isim. Dan memarfukkan khabar Berbeda atau kebalikannya Kana Kalau kana Memarfukkan isim Memansubkan khabar Kanallahu Ghafuran Tidak boleh ghafurun Kanallahu Semi'an Tidak boleh Semi'un ini saya kira Masyur bagi antum Yang belajar bahasa Arab Wa min Yuktamalu an takuna Littab'id Min Dimungkinkan, bisa dimungkinkan Ada kemungkinan dia Littab'id seperti tadi Tab'id jadi kata Ba'at, sebagian Ya Wa yuktamalu an takuna li bayanil jins dan dimungkinkan pula, itu menerangkan jenis. Berarti ada dua kemungkinan, min di sini. Ya, yeah. Terjemahannya sulit. Apa? Dari. Dari atau di antara. Sesungguhnya di antara bayan itu ada yang sihir. Kalau yang jenis, sesungguhnya semua jenis bayan itu sihir. Ya, maka e, menterjemahkan bahasa Arab apalagi Al-Qur'an lafaz per lafaz tidak mungkin bisa dipahami. Dan itu keliru dan tidak boleh. Tidak boleh menterjemahkan lafaz per lafaz, enggak mungkin bisa. Coba ini lafaz per lafaz, bagaimana mau menterjemahkan? Ya, maka terjemah bukan lafaz per lafaz, kalimat per kalimat, maksud per maksud. Karena tujuan terjemah itu apa? Agar bisa difahami. Yeah. Tujuan terjemah itu agar bisa difahami, dimengerti, bukan memindahkan dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Yeah. Berapa banyak orang yang membaca terjemahan dan dia tidak faham. Fadlul awal yaqunul ma'na inna ba'd al bayani sihrun wa ba'dahu laysa sihirin kalau mengikuti makna yang pertama apa yang pertama tadi apa yang pertama tadi min artinya sebagian litabyi maka artinya sungguh sebagian bayan itu pidato itu keterangan itu sihir sebagian lagi bukan sihir itu maksudnya kalau Min disini Diartikan Littab'i Sebagian Wa'adathani yakunul ma'na Inna jinsal bayani kulluhu sihrun Makna kedua Adalah uh, Jenis Maka jika dimaknai dengan makna kedua Maka maksudnya Sungguh Yang namanya jenis bayan Semuanya sihir, yang namanya pidato semuanya sihir. Gitu. Lalu yang mana yang lebih kuat? Uh, mari kita lanjutkan keterangan beliau. Kauluhulah sihiran alam lid tauqid. Eh, ini tauqid lagi. Alam yeah. lid tauqid. Ini tauqid lagi. Ya, karena taukid penguat dalam bahasa kita hanya satu sesungguhnya atau sungguh dalam bahasa Arab banyak sekali wasihran isim inna ya di balik di sini ya sesungguhnya inna uh, sihronnya itu di depan ya uh, isim in inanya ini di belakang Wal bayan, apa yang dimaksud dengan al-bayan? Huwa al-fasohatu wal-balago. Kefasihan dan balago. Balago, keindahan ucapan. Kefasihan, berbicara. Ini yang dimaksud dengan bayan secara khusus. Secara umum tadi, setiap kita berbicara itu bayan. Ya. Setiap kita mengucapkan apa maksud kita itu namanya bayan secara umum. Secara khusus al alfasoha wal balago Kefasihan berbicara balago gaya bicara yang bisa memukau para pendengarnya. Ya. Ini secara khusus wahwah min nikmatillahi alil insan ini salah satu nikmat Allah untuk manusia ini. Ya. Yeah. Coba kalau manusia itu dibikin seperti binatang. Ya. Yeah. Binatang yang namanya kucing sama semua mengeong. Ya. Yeah. Yang namanya uh, sapi sama semua suaranya seperti itu. Ya. Yeah. Adapun manusia beda. Manusia berbeda. Ada yang fasih, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang ngomong susah difahami. Ini ngomong apa orangnya. Ada yang tidak bisa ngomong. Gitu ya. Ini hebatnya manusia. Ini nikmat Allah kepada manusia. Berbicara. Dan kita menikmati kan. Orang terpukau dan menikmati pidatonya oh, Bung Karno misalnya. Ini nikmat. Sihir. Gitu. Jelas sihir itu. Nah, nanti akan dibahas sihir yang bagaimana, kan? Gitu. Apakah sihir ini tercela semuanya? Ya, berarti Rasulullah oh, berbicara, para sahabat menangis, ya, menangis, oh, menetes air mata kami, gemetar hati kami, mendengar Nabi bersabda tentang akhirat. Berarti beli beliau menyihir dan itu buruk, kufur ucapan ini. Ya, haram kita mengatakan. Nabi telah menyihir dengan sihir yang batal. Maka, maka nanti beliau akan membahas apa yang dimaksud sihir di sini. Bahasa, sebagaimana Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini itu bahasa, kaidah bahasa, secara bahasa, bukan secara syar'i. Secara syar'i Umar faham semua bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. berfirman Allah Ta'ala dalam suratul Rahman khalaqal insan allamahul bayan Allah telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepada manusia al-bayan ya wal-bayanu naw'ani bayan ada dua bayan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, ucapan ada dua, yang pertama Bayanun la Buddha minhu bayan yang tidak boleh tidak harus ada seseorang secara umum punya, bisa Wahada yasteriku fihi jamion nas seluruh manusia berserikat dalam hal ini seluruh manusia bisa seluruh manusia melakukan tidak ada yang tidak melakukan kecuali yang bisu tadi. Fakullo insanin idzajaqala ini jitu. Ketika seseorang lapar, lalu dia mengatakan, aku lapar. Ya, bawakan makanan kemari. Eh, ini bayar. Wa ida atas akala ini atas tu wahakada. Ketika dia haus, lalu dia mengatakan, aku haus. Tolong bawakan minum ke sini Ini bayar. Menerangkan maksud. Yang ada di hati Dengan cara uh, Lisan Dengan mengeluarkan lewat lisan Ini yang pertama Yang kedua Bayanun fasahati fasahat Bayan ucapan Yang bermakna kefasihan Yang sempurna Allati tusabbi Al-Ukula Wa tugayiru al-afkara Wa hiya allati kawla fiha Rasul salam alaihi wasallam Inna minal bayan lasih haram Makna kedua Yaitu kefasihan yang sempurna Di mana dengan kefasihan berbicara Ini dia bisa Mempengaruhi akal orang Bisa mempengaruhi Fikiran orang Yang tadinya Mau sodakwa 5 ribu Begitu dengar Dia pidato Langsung ditambah jadi seratus ribu misalnya, yeah. yang tadinya malas-malasan berangkat, begitu dia ngomong, wah uh, langsung semangat. Ini menyihir kan? Gitu. Atau sebaliknya, atau sebaliknya uh, diajak <coughs> demo misalnya, dia nggak mau, malas-malasan, begitu dia orasi, begitu dia pidato, dia mau ikut demo. Nah, ini sihir. Berarti ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung asarnya, tergantung pengaruhnya, tergantung akibatnya. Wahala hada taksimi takuno min lid tabayid, ay baghdul bayan, bahu al bayan al kamil al ladi al fasa'ah siharon. Dengan jenis yang kedua ini, taulah kita bahwa min yang dimaksud lid tabayid. Lidzabarih sebagian. Karena begitu yang pidato orang lain biasa-biasa saja. Ya, yeah. begitu yang pidato orang lain biasa-biasa saja. Enggak menyihir. Ah, berarti kuatlah uh, pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa min yang dimaksud lidzabarih sebagian. Jadi hadis nabi di atas yang tepat terjemahannya adalah sebagian pidato itu bisa menyihir. Sebagian lagi tidak. Dan itu terbukti kita saksikan sehari-hari. Ya. Yang tadinya ngantuk, mal, uh, capek, ya. Dari malam, dia mulai salat subuh, habis subuh enggak sempet tidur. Uh, terus waktu duha, begitu salat Jumat Pantuk sekali ya. Pertama duduk di masjid Ngantuk Begitu dia khutbah Tersihir, hilang ngantuknya ya. Ini sih ya. Ya. Begitu Jumat depannya ya, Pagi sudah tidur, seger Seger, Salat Jumat ya, Seger Begitu dia yang khutbah, orang lain yang khutbah Bikin ngantuk ya. Ini tidak menyihir gitu. Karena tidak ada pengaruhnya apa-apa Taulah kita bahwa bayan, ya, min yang dimaksud lid tab'id. Jadi sekali lagi, terjemahan yang tepat dari hadis Nabi tadi, di antara bayan, pidato ceramah, ada yang menyihir, ada yang tidak. Amma iza al bayan al fasahati fakat sarat min li bayanil jinsi. Apabila kita jadikan bayan yang dimaksud adalah fasoha, ya, kefasihan berbicara, bayan yang dimaksud adalah kefasihan bicara, maka jelas bahwa min di atas artinya jenis. Ya, ini hanya beda ucapan saja. Ya, yang namanya bayan semuanya sihir. Sama dengan yang tadi. Karena apa? Bayan yang dimaksud itu ceramah yang fasih gitu pidato yang balir ceramah yang hebat itu baru namanya bayang. Adapun sekedar yang pertama tadi saya lapar saya haus ini itu itu bukan bayang ya berarti sama saja maksudnya ya sama dengan orang mengatakan bahwa bin ahasanah itu ada ya yang masalah dunia gitu. Bid'a hasanah itu seperti karpet, seperti uh, loudspeaker, ya, naik haji, naik pakai pesawat, bukan pakai unta, kuda, seperti Nabi. Ya. Kalau itu yang dimaksud, ya sama saja. Karena menurut pengertian kita bahawa itu bukan bid'ah. Karena bid'ah adalah ibadahnya, sholatnya, hajinya, adzannya. Bukan karpetnya, pesawatnya, pengeras suaranya. Gitu. Wujud kauil bayan sihara, anaku ia kudu bilubit sani, fayusarifuhu atau tifuhu. Dikatakan bayan itu sihir, karena apa? Karena bisa mempengaruhi pendengarnya, jamaahnya, mustamiknya, bisa dibelokkan kemana maunya dia. Ya, maka ini. Yang dimaksud bahawa uh, bayan itu sihir. Wa yadunnu samiu an albatil hakun. Kadang-kadang para pendengar menyangka bahwa batil itu hak. Ya, tahlilan itu hak, maulid itu hak, ya. nujub bulanan itu hak. Kenapa tersihir oleh ucapan si penceramah ini? Ya, likuwi tak siril kerana yang berbicara itu hebat bisa mempengaruhi. Fa insarifu ilayhi lalu dia terkena subhat itu yang batil disangka hak. Wa li hadza idza ata insanu yatakallamu bi kalamin ma'nahu batil lakin li quwwati fasaahatihi wa bayanih yasharu as-sami'a haqqan. Karena saking kuatnya si penceramah ini, maka apa yang dia pidatokan yang berupa kebatilan, dia bila bid'ah, dia bila syirik, tapi ucapan yang fasi, gitu. maka dia bisa menipu para pendengarnya, para jamaahnya. Ya tentu yang tidak berail, yang yang yang belum dibentengi dengan sunnah. Wa itha takallama insaanun balighun yuhadhdhiru min haqqin lifasahatihi wa bayanihi yazunnu samiu anna hadzal haqq batil sebaliknya fasikh sekali dia ee uh, menjelek-jelekkan yang hak gitu menjelek-jelekkan tentang jenggot menjelek-jelekkan tentang taadud, menjelek-jelekkan tentang Uh, tidak isbal dan serusnya dengan bahasa yang fasih para pendengarnya, para mustamiknya juga bisa tersihir. Yeah. Tentu ini sihir yang buruk. Wahada min jenis sihir ala di yusamunahu al adfa wal surf. Ini jenis sihir yang telah dibahas oleh beliau sebelum ini. Dengan istilah al-athof wa sarf, artinya memalingkan manusia, mempengaruhi manusia. Ya, ada kalanya uh, naik, ada kalanya turun, ada kalanya ke kiri, ada kalanya ke kanan. Wal-bayanu yuksalu bihi atfun wa sarfun, fal-bayanu fil hakikati bima'na al-fasa'ah. Oleh karena itu, secara hakikat bahwa bayan yang dimaksud adalah fasaha. Qafasihan berbicara wala syakka annaha taf'alu fi'la sihir. Tidak tidak diragukan lagi bahawa ini uh, seperti sihir. Ya. Sihir yang sudah dibahas orang enggak suka entah bagaimana jadi suka. Ya. Enggak mau beli, entah ada kekuatan dari mana, tiba-tiba pengen beli. Gitu. Atau sebaliknya, pengen beli, entah ada kekuatan dari mana, sampai depan tokonya itu, jadi enggak mau beli, dia batalkan. Ini kan ada. Seperti ini kan ada. <tuh> nah, dalam hal ini, uh, Ibn Khayyim mengatakan, uh, hadithuha as-sihruh, Al-halal. Ya. Ada jenis sihir yang halal. Ya. Ada jenis sihir yang halal. Bahkan baik seperti contoh pertama tadi. Tidak mau sodakah. Begitu tersihir dengan ucapan dia. Lalu sodakah. Ini kan sihir pula. Dan ini baik kan? Baik. Asal dengan. dengan jangan dengan cerita-cerita bohong. Rekayasa. Tentu haram. Dakwah itu mulia. Dengan cara bohong jadi tidak mulia Siapa yang menanggung Kebohongan itu dia gitu. Bagaimana jamaahnya Yang akhirnya jadi dermawan Gara-gara dengar pidato dia Berpahala, enggak masalah Walaupun dibohongi Gitu Karena kan sadaqah itu baik Walaupun dia sadaqah gara-gara dibohongi Gitu Ini makna dari sabda Nabi Alayhi salatu Wasallam Bahawa Islam ini kadang-kadang kuat. Birojulil fajir Dengan orang facir. Ya, ini beliau sabdakan. Ketika ada seseorang yang berperang membela Islam. Dia membunuh banyak orang-orang kafir. Tapi dia sendiri akhirnya mati dalam keadaan bunuh diri. Ya. Islam kan kuat. Dengan dia orang-orang kafir pada mati. Tapi dia sendiri Akhirnya mati, bunuh diri. Lalu Nabi bersabda seperti itu. Kadang-kadang agama ini jadi kuat oleh orang facir. Seperti tadi. Dia ceramah ke sana kemari. Dengan ceramah itu, kaum muslimin bersodakah. Salat berjamaah. Ini itu kan jadi kuat. Dia sendiri berbohong. Dan dia menanggung kebohongannya itu. Di hadapan Allah. Tentu kita tidak mau jadi seperti itu. وَقَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَصِحْرًا وَهَلْ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الزَّمْ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْمَدَى Ucapan Nabi bahawa sebagian bayan itu sihir, ini sebetulnya mencelah atau memuji? Tercelah atau terpuji? Bayan di sini tercelah atau terpuji? أَوْ لِبَيَانِ الْوَاكِئِ سُمَيَنْ دُرُهِ لَأَثَرِهِ Uh, ini dilihat asarnya, dilihat asarnya, dilihat pengaruhnya. Gitu al-jawab al-akhiru huwa al-murad uh, yang akhir itu yang dimaksud. Ya, yeah. maksudnya bisa terpuji, bisa tercelak, tergantung. Akibat dari bayan itu. Dengan bayan yang menggebung-gubu, Akhirnya orang-orang oh, Berdimu. Ah buruk. Dengan bayan yang menggebung-gubu, Akhirnya orang pada salat berjamaah. Ini baik. Ya. fal bayanu min haithu huwa Bayanun la yumdahu alaihi wa layudhammu Semata-mata bayan, Semata-mata pidato ceramah ini tidak terpuji juga tidak tercela. Artinya mubah saja. Ya. Walakin <tasi> yanzuru ila atsarihi akan tetapi dilihat dari asarnya, bekasnya, pengaruhnya, akibatnya fal maqsudu minhu. Ini maksudnya. Fa in kanal maqsudu minha raddal haq Wah isbatil batil, faham mudmuk. Kalau maksudnya itu adalah menolak kebenaran, membela kebatilan, berarti ini tercela. Kan banyak kan? Pidato-pidato, ceramah-ceramah yang membela kebatilan, menyerang yang hak banyak sekali. Kita dengar, kita saksikan hari ini, ya, di televisi, di radio, di koran-koran, ya, orang-orang berceramah, berpidato dan tujuannya menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal yang batil dibela yang hak diserang berarti ini tersalah li'annahu istimalun lin'matillahi fi ma'siyatihi karena ini berarti <tok berapa> <tok> menggunakan <berapa> nikmat Allah untuk maksiat bayan itu kan nikmat Allah dia diberi nikmat oleh Allah. Apa? Fasih berbicara. Orang-orang ya. masih berfikir, cari bahasa yang bagus. Ya. Oh, menulis, direncanakan, menulis. Dia tanpa menulis. Mengalir saja. Seperti Bung Karno itu ya. Ini kan nikmat dari Allah. Coba kalau Bung Karno berbicara tentang sunnah Nabi, berbicara tentang hak dan batil, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, luar biasa. Berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang yang akan Mengikuti sunnah misalnya. Ya. kon nikmat Seperti yang dipakai oleh al-imam syafi'i luar biasa. Imam syafi'i kalau berbicara. Seolah-olah. Menyihir manusia. Ya. Tidak semua ulama seperti itu. Tidak tidak semua ulama seperti itu. Ya. Antum pernah dengar ceramahnya Sayyidin Bas misalnya. Ya. Atau syasah yang lain Isinya hak ya? Tapi biasa ada ya? Orang yang enggak uh, Ini yang ngantuk ya? Ya. Kan tidak semua ulama sunnah Ucapannya bisa menyihir kan Gitu Bandingkan dengan Siapa itu Yang menulislah Tahzan siapa Aid Al-Qurni Luar biasa ucapannya ya luar biasa dihadiri ribuan anak-anak muda ucapannya menyihir ya nah, berarti bukan hanya milik ahli sunnah ahli bidah juga punya apa bayan yang sihir itu semuanya itu dari Allah wa in kana al minhu isbatul wa ibtalul batil fa kalau maksud dari bayan itu untuk membela yang hak menyerang yang batil yang hak dikatakan hak yang batil dikatakan batil tentu ini terpuji Fahuwa huwa mamdu wa idza kana fi ta'atillah wa fi da'wati ila Allah fa kalau bayan itu dipakai untuk taat kepada Allah untuk berdakwah ila Allah. Maka ini lebih baik daripada diam. Lebih baik daripada tidak berbicara. Ya, Dan sebaliknya. Apabila bayan itu dipakai untuk membela yang batil. Menyerang yang hak. Yang halal diharamkan. Yang haram dihalalkan. Yang bid'ah dia bilang sunnah. Yang sunnah dia bilang bid'ah. Maka lebih baik diam daripada bayan. Daripada bicara. Ya, nah, dari sini antum bersyukur, antum enggak bisa ngomong, antum tidak bisa ceramah, tidak bisa dakwah, tapi antum lebih baik daripada yang dakwah. Kenapa? Yang dakwah batil. Itu lebih baik diam. Ya, maka tidak semua diam itu enggak dapat apa-apa, lebih baik daripada bicara tetapi penuh kebatilan. Lebih baik diam. Ya walbayanu min haythu huwa la shakka annahu ni'mah w li hadha imsanallahu bihi 'ala al insan faqala ta'ala 'allamahul al bayan secara umum sekali lagi bahwa bayan itu adalah nikmat Allah maka Allah sengaja mengajarkan al bayan kepada manusia kita tidak boleh mengatakan yang ngajarin saya kan ibu saya yang ngajarin saya ngomong kan ayah saya. Bukan Allah langsung. Ucapan seperti ini tidak boleh. Ya. Yeah. Kan yang ngajarin saya bisa bikin uh, pesawat, dosen saya, guru saya, bukan Allah langsung. Ucapan ini tidak boleh. Allah yang mengajarkan. Allah yang mengajarkan. Bahasa ini semuanya yang mengajarkan Allah. Kan awal manusia kan satu, kemudian jadi dua. Adam dan Hawa, tentu dengan satu bahasa Adam dengan Hawa itu Bicara pakai bahasa apa? Satu bahasa Ya Sebagian mengatakan Arab Tapi Allah mahu alam tentang uh, Kesayahannya, ya. kenapa jadi Ada Inggris, ada Perancis, ada Jepang Ada ini, ada itu, ini Allah yang Mengajarkan, dan jauh sekali kan Perbedaannya, antara bahasa Arab Dengan bahasa Jepang itu jauh sekali kan Padahal tadinya Dari satu bahasa Ini kalau bukan karena Allah, mustahil kalau bukan Allah yang mengajarkan, mustahil. Yang terakhir, Wajhu munasabatil hadis lil-bab. Uh, hubungan antara hadis dengan bab ini. ya. Yeah. Karena kita tahu bahwa Syaih Muhammad bin Atul Wahab itu betul-betul jeli antara membawakan ayat, hadis dengan judul. Sebagaimana Imam Bukhari. ya. Yeah. Yang kita tidak kepikir, Imam Bukhari kepikir. Ya, seperti uh, barangkali kita bertanya-tanya. Ya. Bukhari membawakan bab kiai mulai solat malam. Tapi hadis pertama yang dibawakan tentang siwak kan tidak ada hubungannya ini. Kan? Tidak kepikir oleh kita apa hubungannya siwak dengan kiai mulai. Barangkali kita tergesa-gesa ini Bukhari ngantuk kali ya, bikin bab. Ya. Masuk siwak. Nah. Tidak tahu bahawa Yang pertama kali sunnah dilakukan Ketika akan Kiamulail adalah Membersihkan mulut gigi Siwak Sikat gigi Kalau kita sekarang ya? Karena siwak yang dimaksud adalah Tujuan, bukan zatnya Maka mau pakai Kayu arak, mau pakai Sikat gigi, yang penting Membersihkan gigi mulut Ya Bap lain misalnya Bolehnya solat Di depannya ada api Ini bukan berarti menyembah api seperti majusi Hadis yang dibawakan Oleh beliau Solat uh, kusuf Solat gerhana Kan sebenarnya tidak nyambung enggak? Apa hubungannya ini Bolehnya solat di depan kita ada api Itu bukan berarti Menyembah api seperti majusi Dalil yang beliau bawakan Solat kusuf Apa ada hubungannya Ketika Nabi sholat kusuf di tengah-tengah salat beliau ditampakkan apa? surga dan neraka. Neraka itu apa? api, beliau di depan beliau api. Ya, ini dipakai oleh Imam Al-Bukhari Bahawa boleh salat di depan kita ada api, bahkan ulama lain mengatakan e, patung apa ya yang biasa disembah orang. Ya. Ah dalam hal ini yang tidak ada apa yang, yang bukhari sendiri ya bukan ulama api mengkhususkan api gitu. ah begitu juga Syaikh Muhammad binul Haaf ya, ini mencengangkan judul-judul yang dibawakan kemudian ayatnya kemudian hadisnya ini luar biasa ya maka nanti akan kita dapatkan judul yang dibawakan oleh beliau ayat judulnya ayat dan sesuai dengan apa dari maksud beliau membawakan judul ini. Salah satunya ini, al-mu'allifu kana hakiman fi ta'birih biterjemah. Beliau hakim, hakim yang dimaksud Ali, ya, pas di dalam membikin ta'bir dalam judulnya, ya, di dalam membawakan judul. Karena kan membikin judul itu kan tidak sembarangan, tidak kayak kita kan asal-asalan buat judul. Yang penting ada judul, ya. Tidak. Haytukal bab bayani syai'im min anwa'is sihar. Di mana beliau dalam hal ini mengatakan bab menerangkan tentang uh, sesuatu diantara macam-macam sihir. Ya, Walam yahkum <tik> alaiha bis syai' li'anna minha ma huwa syirkun wa minha min kaba'iridh dhulm wa minha duna dhalik wa jaizun ala hasbi ma yuqsadu bihi wa ala hasbi ta'thirihi wa atharihi kana diantara sihir itu ada yang syirik diantara sihir itu ada dosa besar diantara sihir itu dosa kecil diantara sihir itu boleh bahkan bagus maka luar biasa Judul yang dibawakan oleh beliau. Bab bayanus syai'in min anwa'is si'or. Bab menerangkan tentang macam-macam sihir. Maka sihir yang ada, ternyata bisa syirik, bisa dosa besar, bisa dosa kecil, bisa halal. Bahkan baik. Ya, secara bahasa. Wombahu alam. Ya, barangkali hanya ini, kita tidak uh, soal jawab ya barangkali di antara antum banyak yang berpuasa belum berbuka kita akhiri subhanallahi wa bihamdika syadwal la illa anta astagfiruka wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh